Plaça de Nou. Què tal? Bona tarda. Torna a ser dilluns, tornen a ser les 8 del vespre i, per tant, tornem a parlar de castells a Ràdio Mollet, al 96.3 de la' l'FM. Eh, benvinguts a una edició més del programa Plaça 9, el programa que cada setmana us porta l'actualitat de la colla de la nostra ciutat, dels castellers de Mollet, així com eh, l'actualitat que depari el món, el món casteller. Eh, avui parlarem eh, sobretot de, de la prèvia d'aquest... Eh, d'aquest torneig de, de futbol d'Igualada. Ahir ja es va fer un partidet d'entrenament de, contra els castellers de Caldes, del qual en parlarem, i també hem de comentar la primera actuació castellera de la, de la temporada, per dir-ho d'alguna manera, així amb, amb cara i ulls, que va ser l'actuació de, de Santa Eulàlia a Barcelona, on hem vist el primer carro gros de la, de la temporada, el primer 4 de 8. Eh, D'això en parlarem i... I avui tenim eh, eh, una baixa, de moment, perquè no... No ha vingut. No sabem res del Juande, però bueno, anem a presentar la, la resta de l'equip. Uh, tinc el Roger Parera, què tal? Bona tarda. Molt bona tarda a tothom, molt bon vespre. Tot bé? Tot bé, tot bé. Vaig, vaig anar amb el cuet al cul, com es diu. Sí, perquè... bueno, és el que, el, el que et trobes, no?, cada, cada dilluns. No? <laughs> I avui... Eh, tenim el, ens visita una altra vegada el Dani Contreras, al Carla. Què tal? Bona tarda. Hola, bona tarda. Que, eh, amb ell parlarem de, de com, com està preparat l'equip de, de la colla al turnés de futbol i també de també doncs, ja, ja parlarem de, de tot en, en concret. Eh, parlem eh, avui també... Dèiem, ens falta el Juan de qui us parla en Bori com cada setmana i també com sempre, o gairebé sempre, el control tècnic tenim el, el Dani Padilla. Doncs eh, anem a començar, com sempre, repasant els horaris d'assaig de, de la nostra colla. Recordem els dimarts, tots els dimarts de 8 a 10 del vespre i tots els divendres de 9 a 11, tots els assajos al el centre Cibiclera, al carrer Cervantes 19-23 o carrer Ferrocarril entre el 16 i el 18. Uh, també hi ha els divendres a partir de les set de la tarda les classes de l'escola de l'escola de, de, de Gralles i bueno, també amb la presència de, dels eh, tabalers i tabalerats júnior i eh, doncs eh, a l'espera de, de trobar un un professor que els pugui, que els pugui ensenyar, doncs eh, com a mínim en venen, practiquen i i marquen, a les grans ens, ens, ens marquen el tempo que hi ha molt uh -huh. no? sí, sí. Si, I... són, si són novells vull dir que acabagin uh -huh. aprenent uh -huh. I, el que, i el el que ara s'està fent com de de, de de model a imitar és el, és el Lucas que és el que, dels tres que, que venen és el que més, més tens forta a més ja ha fet, ha fet cercaviles, ha tocat el toc de castell doncs el Lucas toca i i les altres, la, la Marina i l'Àlva tracten d'imitar el, el que fa el Lucas i la veritat és que se'n surten prou bé ja veuràs com acabaran tocant el toc de castells abans de final de temporada sí, sí, segur uh, tal com van mm. el, el Lucas ja va acabar l'any passat tocant sí, l'actuació de no sé, Sant Martí de Tous el Lucas ja, ja ha fet eh, trobades de, de grellers eh, i, eh, i ha sí. tocat en, en moltes actuacions i aquest any doncs, tindrem a la, a la Marina. d'alba serà més complicat que, que pugui tocar el tabal a les actuacions, perquè és de les que acostuma a sí. pujar, però en principi jo m'imagino que, la, per exemple, la, la Marina que està any tocarà, tocarà el tabal bastant. Bé, bueno, i encara que d'això en mm. rondes de pilars o alguna cosa així, que l'Alba sí. no puja o algun que castell que no puja, pues sí. allà estarà. Mm. Doncs eh, anem a repassar també les reunions de, dels equips de treball de, de la colla, les reunions de junta i les reunions de la tècnica. Les reunions de junta són, en aquest principi de temporada, cada, cada setmana, tots els dijous, de 8 a 10, 8, 8 a 10 mitja, i tots els divendres, sempre de tècnica, de 8 a 9, l'hora abans de l'assaig. Mm. Recordem que sempre són obertes a tothom qui vulgui venir i aportar o comentar qualsevol cosa, vull dir, no, no són reunions tancades ni molt menys. Mm. I el que també dèiem, també hem comentat sempre, però no està més recordar-ho de tant en quant, és que si algú de la colla té alguna cosa a comentar a la o a Tècnica i no vol fer-ho directament a la o a la Tècnica, doncs pot eh, adreçar-se a les reunions i mirar de cada en qui sigui, doncs eh, fora del, del que és l'entorn de, de la colla o d'al·lera, podem quedar en qualsevol, qualsevol lloc. Això... Eh, els equips de, de treball de, de la colla estan oberts i encantats de que si algú té una inquietud per petita que sigui, doncs mira, de solucionar-ho de, solucionar de treballar-ho entre, entre tots. Ah, anem a recordar també els eh, telèfons per posar-se en contacte amb la colla. Jo mateix? Sí, ah, tu mateix. Toca, més treno, més treno. <ríe> el telèfon fix el 93 579 41 16, que normalment trobarà un contestador automàtic i quan l'escolti ja us tornaré a trucar. <ríe> I el mòbil és el 615-384-482, que de moment el porto jo, a faltes de fer el... Encara no he fet el traspàs. No, encara de moment no. Encara està molt verd el Javi, encara. I, i com ja l'he anat portant jo tot aquesta inici de temporada, doncs de moment el segueixo portant mm -hmm. jo. Fins... Mm -hmm. bueno. Quan s'acabi el calendari s'entregui tot i ja comencen les estigui, actuacions, ja, ja estiguin tancades les... Li faré la sessió de, del telèfon. Sí, sí, ja quan, quan ja no s'hagin de concretar actuacions, exacte. sinó concret de concretar aspectes de l'actuació que s'ha de... Exacte, exacte. <laughs> en aquest moment ja li passaré la feina. Molt bé. Anem a recordar també les nostres... Eh, la, la nostra pàgina web. www.castellersdemobiat.cat Una pàgina nostre... que una de, de les feines que hem de fer, no? Mira, d'actualitzar-la de tant en quan. Sí. sí, costa, perquè evidentment el Facebook ha robat molta... molta importància, importància respecte a la pàgina web. Abans la pàgina web era l'únic medi que tenia esperes posar les notícies a les convocatòries, l'agenda, qualsevol cosa, i ara el Facebook s'ha menjat molt o sigui, al me terreny. Me'n fa molts anys, quan les primers, els primers dissenys de la pàgina web que ja havia un dia que quedàvem, em sembla que eren, no sé quants, si els dijous, per fer un chat. Quan, quan quan es portava el tema era pre pre Facebook i xarxes socials i tot tot això. Doncs es feia servir un canal que tenia la, la pàgina web per fer per fer un xat entre entre els membres de la colla. Jo en aquest en aquest temps no hi era a la colla, però sé, i els recordo de certs comentaris de certa gent que m'ho havia comentat, que es quedava alguns dies desveia xat i que era bastant interessant. Mm -hmm. I ara he a plantejar-me. <ríe> eh, no, potser tornar-hi. També una, una cosa eh? així com que també era molt comentada llavors, en aquella època de la colla, era la secció de, del Corassó casteller. Castellé. Es que, d això que aquesta... Això és que d'això ho som, d'això. Aquestes coses inf... hem de recuperar. Eren informacions anònimes. <laughs> Més o menys hi havia, hi havia certes sospites de qui podia estar al darrere d'aquestes informacions, però comentaven tot allò que si aquest s'apropa molt aquesta durant l'assaig, que si no sé què, no sé quan. I, de veritat, okay. que, com o... a mínim servia per riure. Tindríem per l'estona, eh, aquest any, també. <laughs> Doncs en, en aquella època, rellant molt, molt, hi havia molt tema de conversa amb això. Mm. Doncs eh, ara el que tenim, eh, que sí que està actualitat, doncs teniu els, els marges a, a l'esquerra i a la dreta, trobeu el, els posts que hi posem al Facebook, els posts tu, al Twitter i l'enllaç amb, amb el podcast del, del programa i també el reproductor en el qual podeu escoltar l'últim programa més. I totes les fotos d'Instagram que ens etiqueten, mm -hmm. que ens etiqueten que amb el hashtag Castellers de Mollet. Mm. Eh, si voleu adreçar un correu electrònic a la colla, teniu la nostra adreça. Info que castellersamobiat.cat Aquesta sí que regularment estem, estem al tanto. I, I més ara al principi de temporada. Uh -huh. ah, també, ja que comentem, també tenim el nostre Facebook, el nostre Twitter, que estan ara mateix oberts. Eh, si qualsevol que ens estigui escoltant de ser un missatge per participar en directe al programa. Recordem les adreces de Facebook, és www.facebook.com barra castellers de Mollet i el Twitter amb l'usuari arroba castellermollet. Mm, perquè veig que ara mateix al eh, Facebook tenim, hem posat un post amb el, amb el programa i també perquè est, mm, vulguin saber els horaris de, dels partits que tindrem aquest cap de setmana, com a mínim els primers, els del, els del grup de cinc. Ja, ja estan penjats. Ja estan penjats. També comentar que ja tenim la gent que ens escolta, la, la Carmen Pérez, la Fernanda diu «Hola, nois, la família Marcos Pérez us escolta». Des aquí. Una salutació eh, a tota la família. A tota la família. I <coughs> també una de les maneres dels que ens estiguin escoltant i vulguin, vulguin entrar en directe a dir la vila, a vila seva i el telèfon directe de Ràdio Mollet, que és el 93 570 68 66. El programa com dèiem s'emet en directe cada dilluns de 6 de, perdó, de 6 de 8 a 9 del, de 8 a 9 del vespre a la sintonia de Ra Molleta, 96.3 de l'FM i també se, es pot escoltar repetit el dissabte de 11.30 a 12.30. I també es pot escoltar repetit cada vegada que vulguis mitjançant el nostre podcast que hi ha gent que que segueix el programa pel podcast. Sí, sí que... moltíssim. El Rubén, per exemple, sempre mm. el... ah, sí. demana que el, que el pengem per escoltar-lo. A la feina. Bueno, ara, ara no, ja no, ara ja no ara però casa, però, però almenys l'escolta. Mm. El Retxe també sé que és un sí. fan del, del sí, podcast. Sí. sobretot quan, quan treballa de nit. Mm. I... Diu, mira, em posaré el podcast de Castellesa Mollet, tu, <laughs> aquesta nit. Doncs, eh, bueno, saludem, que s'acaba d'incorporar al programa el Roger Candela... Bon dia al matí. Bon dia al matí. I més precisament aquesta setmana, que tornem al torneig. Mm. Recordem que aquesta frase va aquesta ser frase... mítica frase de... d'Augustí de, de, de, de Solsona. De Solsona. Això va ser el torneig de Guisona. De Guisona, sí, sí. De sí. era plegats. Mm. Doncs eh, acabades les presentacions, entrem en matèria com cada dilluns comentant les coses de casa. Eh, abans de, de parlar de la prèvia, de com ens han anat eh, els entrenaments i com, com està la preparat l'equip de, de la colla pel torneig casteller, del resultat del, del sorteig amb els grups on, on ens ha tocat. També comentarem la, la resta de, de disposició de com han quedat els grups, amb qui han quedat els vets, qui juguen cap grossos, que són en principi els favorits com... Del, del torneig doncs anem a comentar com, com van anar els assajos de, de la setmana passada doncs eh, algun comentari a fer del, de l'assaig de, de dimarts prim, primer? No, a veure jo crec que l'assaig de dimarts almenys aquest últim com, com, com els primers vull dir, la gent que ve doncs eh, no sé entre 20, 30 persones com a molt. Poca gent, però bé. Però, però bueno, jo crec que les proves que es fan són per tecnificar la gent que ve, se li pot dedicar molt més temps a aquesta gent i, evidentment, sempre que es treballa se li treu profit, eh? més o menys, però sempre que es pugui fer assaig, sempre que hi vingui gent, se doncs, la treballa d'aquesta gent. I, i bueno, sobretot, gent nova, no? que, que té ganes d'aprendre, no? doncs, mm. doncs recordem que aquests deixajos d'ahir març són són els millors per per aquesta gent, no? Perquè els divendres hi ha molta més gent i és molt més complicat, doncs, dedicar-se a una persona en concret, no? Mm. I de l'assaig de, de divendres, doncs, això, continuem l'evolució de, de, de la feina i, doncs, eh, això anem també pulint el, els castellers, els castellers i, i fins i tot eh, el, el, el nou equip de, de pinyes, el, a Lutrilla, que... Que s'ho pres molt en sèrio i la veritat molt. és que... Mm. Molt en sèrio. No, no, ja va, ja va donant canya, ja. Us està més motivat que jo l'any passat, eh? Vull dir, s'ho està tot molt molt en sèrio. Sí, I... el que el que li van passar s'ha d'arreglar no, no, té... i tot, hi ha fotos sí, ben macos... Sí. Té, té bons mestres. Sí. No sé qui seran, eh? Però... Sí, no. <laughs> Bé, bueno, tots una miqueta, ajudem. Mhm. Mm no, durant, durant les proves les que no són agafades doncs sempre més o menys la gent ja ja comença a saber més o menys on, on s'ha d'anar col·locant i la resta doncs ja els repartim entre, entre l'equip de pinyes i si no doncs també els que ens anem col·locant i anem, anem col·locant a la gent instant, això, però almenys demà mm. es va col·locant mm. i també comentar com, no sé si com anem, que el divendres per, per accedir a la reunió de de la tècnica com el despatx, eh, ens teníem tancat l'accés habitual, que és per les escales de fora. Sí, estaven, estan fent obres del centre Civi Clera, estan, estan arreglant tot el que és la part de, de la terrassa, diguem-ne, que donar el pati, i amb el qual doncs vam haver d'entrar per la part de dintre. Mm. Cosa que fèiem molts anys que molts anys. no... Jo me'n recorde al principi sí que s'entrava sempre per allà, per, per aquell passadís... Mm. Però ara ja feia molt de temps que com que tenim l'altra clau i és més pràctica d'anar sí. per l'altra banda. Sobretot quan l'aire està tancada, doncs és molt mm. més pràctic anar per, anar per fora perquè així s'estalvies abans de trobar l'alarma, etcètera. Mm. Bé, bueno, si més no, va ser... ve un detall, no? Mm. A mi també em feia raro, eh? Ja pujar fins fins al primer pis per dintre i entrar variar. allà. Ah, que si, quan no ho has mai... No, si més no, no, és, és, mi, es, no. Es, fa raro, es fa raro. No, és que últimament fins i tot hi havia coses... A recolzar en aquella porta. I sí, com, que... com si fos una part més de la paret. <ríe> Fins que ens van dir les dones de la neteja és que nosaltres entrem per aquesta porta, si us plau si ho retirar-ho, vam dir, és llàstima, i vam haver de treure-ho. Però ja havia en aquell racó, hi havia la... la, la diguem-ne tot el que és el tema de la paradeta, mm. i hi vam haver de treure. Però bueno, bueno també. Bueno, això vol dir que les dones de la neteja del centre entren al nostre local. També va haver una època pretèrita que no s'atrevien a entrar. O sigui, de, de com estava jo. d'ell. Aquí no entrem. No, des de l'any passat que es, va, es va fer una bona, es va fer una feina de neteja bastant important i des de llavors sí, sí. En, tenim entesa que entren. Netegen una miqueta, jo crec que bastant, perquè ara menys mm. nota, però bé, bueno, sí, sí, sí, més no curiós el fet d'entrar per, per la porta del, de dintre, diguem-ne. Bé, doncs... Eh, També una de les coses que, que va fer la, la Junta el divendres, teníem a l'equip de, de secretàries repartint les convocatòries per l'assemblea del, recordem, del proper dia, 22, dissabte. Correcte, 22 de febrer. A les 7 i mitja, primera convocatòria, i a les 8, segona convocatòria. És l'assemblea, eh, la que es fa cada any per, eh, per pressupost. de pressupostos de, de la temporada... I, a més, eh, s'aprofitarà doncs, per ratificar el, els, canvis, els canvis i els eh, Bé, les incorporacions així, doncs, de, de l Ajuntament l Ajuntament i la Junta i, i la tècnica. I també s'aprofitarà, com almenys això es, es va fer l'any passat, i recordo que l'any anterior també, per presentar el calendari d'actuacions i d'activitats, i també per fer aquest repàs de totes les feines que s'estan fent des de Junta, no? de, de tots els objectius que hi havia, doncs, com, mm. com van. La, això... Les... Les feines que estan fent, les que queden per fer, que s'ha bueno, començat a treballar, però bueno, ja, ja s'han fet coses, però, però queda molta molta, les... molta cosa per fer. moltíssima encara. Bé, doncs, eh, si un cas ja entrem a, mm. a, a comentar el, la preparació de l'equip de, de la colla, el partidet d'entrenament que es va fer diumenge, al pati del Princesa Sofia amb els eh, castellers de Caldes. Com, bueno, el resultat no sé si cal, si cal dir-lo. Sí, perquè realment... Home, jo, jo, perquè, jo no ho vaig ser, però vaig seguir-ho pel, pel Twitter i sé que la, la segona part eh, no vam perdre. No, bé, bueno, més que la segona part jo diria que va ser la segona, la tercera i la quarta, <laughs> perquè vam jugar quatre parts de 20 minuts i no estic carrat, sí. tant la que vam ser tres de quatre parts, jo no, diria que quatre no, parts de 20 minuts. La primera vam perdre 6-0, directament, vull dir... Vull dir que no... És a dir, ens feia una sí, sí, miqueta... Merda, ja, ja, ja, ja, I portaven més rodats. I nosaltres no, ni ni ni no, no tenem no. ningú defensant, no? <ríe> no, em sembla que poca gent defensant. <ríe> no, el que sí que és cert és que després de, de la primera part, diguem-ne, bueno, les coses van anar molt millor. Eh, es parlar i es va, tothom va començar se a s'acompanyar millor i la segona part em sembla que el parcial va ser 2-0 a, a favor nostre. Vull dir que en aquell parcial hem doncs ben guanyar. Jo els altres parcials el detall no el tinc, no me'n recordo, no sé, però... El, el resultat final que publicàvem, com a mínim, jo vaig seguir el Twitter dels amics de Caldes posava resultat final 6 a 12. Sí, sí, sí. si no recordo de no, manera sí. aquest. Mm -hmm. Que si li tens el primer parcial... El... Ah, llavors és, és 6 a 6. És 6, 6 que no està mal, tenien en compte que Caldes ve de guanyar tots els partits d'entrenament i tots els triangulars que ha fet, que no s'hi ha fet dos o tres d'entrenament. De, de, de, sí, de, ja, Vull dir que... Que, que, que sí. no està mal, que no està mal. Aquest any també... A part de... Ja, ja, fa un, ja fa uns anys que esperen en sèrio el, el tema i... Home, hi ha colles que ja van... Segons els partits que, que van fer les colles rivals, van fer estadístiques i tot, eh? Sí, no, hi ha rànquings. alguna colla allà i... Hi ha, ha, ha rànquings i porres sí, i... Sí, I sí, sí. queda pel tema del Twitter. Hi ha gent que va, va seguint totes les colles i fins i tot... Eh aquests que fan recopilació de dades castelleres, que no saps d'on les, les treuen, tenen dades, de tots els resultats dels partits d'entrenament. Sí, és veritat, vam fer una setmana estadística i a veure com quedaran. No, no, sí, però no, no és curiós. És curiós mm -hmm. que ja, recordo fa anys, que, que no, no, no s'estilava tant. No, no, no, hi havia no. algun d'entrenament, però des de ben bé mitjanys de desembre sí. o finals de desembre que hi ha triangulars a, a tot arreu, mm -hmm. cada, cada, cada setmana, dos o tres. Mm -hmm. Bueno, mira... No d'andes, sí, que hem fet nosaltres el primer i ara moltes coses, però... Mm. I això que estan van quilòmetres, eh, a partits. Bueno, doncs eh, el, el més important és eh, no tenir baixes prèvies al torneig, de que no s'hagi fet mal ningú i ni d'algú que quedi molt baldat. No, l'únic que... Bueno, Bé, jo vaig dir que el primer partit ja acaba... que va quedar tan baldat que aquest segon ha preferit no jugar-lo. en tenir... Es quedaran a la reserva. Sí, bueno, és doncs que es preparin perquè dissabte, el, entre matí i migdia, hi ha quatre partits. Sí, sí, sí. sí. Mm. sí, sí. No, avui, avui el Javi ens comentava pel, pel WhatsApp, potser començo a entendre els de la setmana passada que van acabar fet pols, perquè no va vindre la setmana passada a jugar, potser començo a entendre perquè estic destrossat. més heu jugat un partit que no vaig jugar ni sencer, que l'altra vegada van jugar a les dues hores i mitja tothom i no van parar. També n'ha en compte que el, el, almenys els, els, quatre, els quatre primers partits mm. són de dos parts de 15 minuts sí, i, amb, i amb 25 persones per fer canvis. Evidentment, no, no podrem jugar a les 25 persones cada mm. partit, això és impossible mm. perquè no tens, tens material de fer canvis, però el que vull això és que l'altre dia vam jugar 20-20, doncs, doncs, 80 minuts de partits que, que, que, que en són molts. Doncs jo penso que l'altre les que estaven una mica més preocupades pel tema dels canvis eren les noies, que no hi ha tantes, com per canviar, i recordem ha, que sempre hi ha d'haver... Hi 5 o 6, una. eh? Sí, sí, hi ha, hi ha bastantes, hi ha hi ha eh? vam anar rotant totes, anar vale, a... no, és que anar... Mirant ja... a veure què tal jugaven... Uh -huh. I sí, sí, no n'hi unes quantes. I eh, eh, no ho acosta... no fan malament. Nosaltres acostumem a ser una de les colles que fem, que fem el reglament al revés. El que... sí. reglament obliga a tenir una noia com a mínim a la pista i nosaltres en, en tornejos anteriors <coughs> hem, hem arribat a fer partits al revés. O sigui, tu comences tot noies i només un noi. Mm. Que això segurament ho farem en algun moment, segur. Sí. Um... Però com a mínim el diumenge cau. Un comentari de la, de la Fernanda, que està activat a Video, que activa Facebook, que diu «Los abductores de l'Utrilla». Estan de baixa? Sí, estaven de baixa els obtutors a l'altre dia aquest cap de setmana. els d'algú més, ja? I el ah, no, Lolo, el... eh? Xala... El Domingo també. El domingo també... La, la bueno, això també serveix, aquests entrenaments, perquè hi ha molta gent que descobreixi músculs que té el cos que ni sabia <laughs> que estaven. Sí, sí, sí. sí. Ja, ja, ja els, al final seria fer, fer estiraments, diumenge. Ja es van ja va fer, ja. Ja es van fer, ja. I... Mm -hmm. ah, l'altre dia, dos hores jugant i després n'estiren ni res. Bueno, ni que haguessin estirat haguessin aconseguit que no es fessin, que no, no, no tenia aquestes agulletes, no. això és evident. Però bueno, realment, eh, això, no van jugar perquè estiguin tots preparats per, per, aquest, eh, per aquest cap de setmana anar a Igualada. Mm. Recordem eh, el sorteig que es va fer aquest eh, dissabte, ens ha enquadrat en, en el grup D i jugarem a la pista 4. Sí, també anomenava pista de hòquei. També li diuen pista de hòquei. Si entrau al Torneig Casteller, també ho hem posat en al nostre Facebook, veureu que la pista de hòquei ja està en el punt A. Que és on, que és on... on es fa la, la recepció dels a... participants, hi haurà la seu central, diguéssim, de l'organització. Sí. O sigui, el que estem al lloc on hi hagi la seu, on es dorm. Vull dir que el lloc és bastant situat, una bona pista. A sembla que és coberta, vull dir que la pista 4 és coberta, la pista 5 no és coberta, que és l'amfiteatre, però la pista D sí, vull dir que a a menjar cap al gafal la lligueta. Mm. Don's ho farem en cobert que sempre es agraeix. Mireu que està molt ben organitzada, en dos punts, està praticamente i tot molt junts. Bueno, mm. el que sí que està bastant lluny, a menjar en el mapa es veu és el punt D, que és on es fa el dinar del diumenge i l'entrega de premis. Mm. Aquesta part sí que està bastant lluny, està a las afores. Però bé, bueno, ja et dic, el punt A és on, ja dic, el que deia al Bori, el, el, el nucli central, on s'adorm, el punt B són pistes, el punt C és on hi ha la festa de la nit, si no estic equivocat, entreu, bueno, si entreu a la web ho veureu, i el punt D és on es fa el dinar del diumenge i l'entrega de premis, que aquest punt sí que està bastant apartat. Bueno, però en, bueno, ja es diu menjar de... un torneig que recorde, no sé si va ser el de, el de Mataró, vam haver de fer com una excursió amb els cotxes fins arribar a arribar. a no, Esparreguera, que el... Esparreguera, el... Esparreguera. Esparreguera, Esparreguera que havia bueno, un poligòn. Esparreguera estava lluny, però que el, el de Mataró també també estava a un polígon, en am una nau a la muntanya, gairebé. O sigui que també és bon de desplaçar. Bueno, en tot cas, això és diumenge, vull dir que ja és quan, acabe, quan acaba el torneig, doncs te'n vas a dinar, al rentre de premis i ja cap a casa. Doncs eh, a la segona part del programa comentarem amb eh, quins equips eh, hem de jugar, eh, els horaris, perquè ara ja ha arribat l'hora de, de posar la pausa, en la primera part, i hem triat una, una cançó. Aquesta... Nosaltres pas, passem bastant del tema de de la Setmana dels Enamorats, de Sant Valentí. Però, bueno, hem posat una cançó del grup Pepet i Marieta que es diu eh, Mamoles. Podrien ser els teus ulls, però no. Los teus braços i marrons com qualsevol fill de vell. Podria ser el teu cul, però no. No te'ns plac com s'aixeca calma mar de matí el que di i com ho dius fers passem a dia to teries podia ser el teu moll, ser el teu cor, la vergonya de manies I diuen que l'amore síc sintonia de mirodes no veus ja un lu Perquè jo realment crec es que no hi ara es ve les curtquedes t'rendret al que justifiquen despacius. Me molest que te cagues, me molest perquè sí, per qui no no te sabria dir. Me molest que te cagues, me molest perquè sí, per sol, amor, encara no te sentí. Me molest que te cagues, me moles perquè sí, per qui no rau no te sabria dir. Cómo están betas gustas Andrés Podrías alta un todo de Pero tu no parchesillos como mergadé Podrías el ategua juventud Podrían ser los teus canuts Podrías ser la fuerza que en transmes la virilla te me dones Juan de vez Y di que el amor es ser Siento ni ode miro real que l'esquid que l'has d'aprendre d'algo més. I miro que l'amor és, sí, hey, sintonia de mirades meus i a un lúd, perquè jo realment crec que no hi ha explicacions que justifiquen les passions. Guara-am, guara-am, guara Me mols que te cagues, me mols perquè sí, per quina raó no t'ho sabria dir. Me mola escarte calles me mola esta sol amorancano te sentí me mola escarte me mola esta per que sé sí, proper quin ara no to sabré a ve coro coro no coro Filibri, Valor, Iseñi, Vina, a Castellés de Mollet.